Terima uh -huh. وفي من بعث بها قال النقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها ثم أمر بها فعلبت فترى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال هلان للمانع الأول واجعل رزق هلان يوما بيوم للذي بعث بالناها أو كما قال حديث صحيح رواية الترميل لكن فترة في النبي لما ذي أدنه قال الأجل mereka kata Nabi Alaihi Wasallam suruh satu sahabat Dijumpa satu pengembara untar Minta supaya pengembara untar itu Perak sikit susu untar Untuk Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW Nabi di dengar. Dia kata Nabi Muhammad ini biasa, rumah dia ya tak ada makan, biasa. Just sebab kita jumpa hadis konko dukungan nama di rumah Nabi, la <laughs> tak ada makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Umar, Aisyah istri dia ada, Aisyah kata di rumah binan ada apa? Mereka korang ada tiga biji dia bagi kepada Nabi yang dia bertemu dengan yang akhirnya dia tim ada gigi dia dengan Nabi nak makan pun dia bagi okey anak buah Nabi Toya dapat kat ibu dia Bila Nabi balik dia beritahu dengan Nabi dia kata ya Rasulullah kata Allah dia Allah dia ada rezeki dia bagi Sampai satu perempuan dengan nanah Tak nak makan setiap hari semua Nabi kata apa? Nabi kata sebelah rumah Boleh menjadi perintah kita Daripada naras Kalau tak dapat sampai tinggal sebelah saja dalam rumah. Sebelah itu bagi orang yang kita rasa Dia lebih merlu pada kita Sebelah itu Boleh jadi perintah kita Daripada naras Hadis itu nak cerita Kata Nabi Nabi Nabi Nabi susah Maka malam ni pula hadis Dia cerita kata Nabi SAW Duduk dengan kata-kata ni Kata belum nakakan Nabi piti seseorang Nabi kata tolongkan disumpah kata kita Yang lukulah undaranya ni Minta kalau dia boleh apa Susu undar sikit Untuk kita baka-baka minum Sahabat ya, ni humpir Dekat pengembara utah ni Bila kata dia beritahu Aku utusan Nabi Alaihi Wasallam Nabi minta susu utah sikit Faraz dahul Dia ni kata tak boleh Oh hmm. Ada orang beritahu Nabi minta Dia kata tak boleh Balik main sekejap Nabi Nabi tak kata apa Suma ba'asanihila rajul ahal iya salna'u Kata Nuka dah, Nabi kata dekat dia pulak, Nuka dah, kamu pergi pulak dekat satu orang lagi. Dia ni pun berlaku utaranya, kamu pergi minta dekat dia susu ini. Nuka dah pergi, Bi. bila sampai di sana, kawan yang kedua ni Bila dia tengok kata Nabi SAW, nak susu utar ini, fa'arata la'ilaihi bina'ah. Dia bagi utarul ini. Nabi nanda jujur, ambil undas dari Bibi. Ini ayah sedut. Falamma aku fawaha katul Allah alaihi wa sallam, Nabi itu tunggu, dengar singgung balik, dan mengkata aminu dengan undas. Bukan dengan jujur, dengan undas. Nabi maik, Nabi tengok. Kala Nabi salallahu alaihi wa sallam, Nabi kata, Allahumma bari fihah. Nabi kata, Ya Allah, berkatilah undas ini unta diberi rezeki dekat Allah berkati unta tu wasi man ba'a biha bergantilah juga kepada orang yang diri unta Nabi Muhammad ya Allah berkatilah unta ni dan tuan yang gini unta ni Kala Nukadah. Kala Nabi Nukadah ni. Bila dia dengar Nabi Doha. Minta. Ya Allah SWT berkati. Unta dan dua-tua. Kata Nukadah. Fakutu. Di Rasulullah SAW. Wa fi man ja'abihah. Nukadah. Baka. Ya Rasulullah SAW. Minta. Ya Aduk. Tunggu. Bermaini. Tak ada doa. Nabi Doha. Nabi Nabi Doha. Dia kata, ni, sayang, ni, bagaimana? Unta, dah dapat datu doa, tak? Tuhan, dia, dah dapat datu, ni, harus tentu, ni, bagaimana? Nabi kata, Nabi kata, Ya Allah, berkatilah lah Allah yang berumur, Nabi kata, Tumma amar biha, berhadapan, sadar lah. Unta, tepul di bawah susu dia, pakat-pakat, minum semua, kenyam, berlaku. Bisa, faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits mu'awadhah Nabi dawala Allahumma akthir malaka lana lil man fil Nabi kata ya Allah Tuhan ku tambah Nabi harta kawan nak molak hak betul hak minta tu surut apa nak mau bagi izin Nabi kata ya Allah bagi rezeki banyak tadi Nabi kata merujuk azab itu kepada yauman biyumin bagi الذي Nabi kata ya Allah ya Tuhanmu kepada kaum yang bagi unta ni bagi tak teresti dia ni yauman biyumin saat itu tak habis tak tangan tak banyak tangan menjedekut tadi doa Nabi ni kepada pastu nabi sallallahu wa alaihi wasallam berdoa supaya kawan nak bagi unta ni bagi banyak kelebih dia. Kawan kecekut tu dia jadi apa-apa dia. Eh, nabi dia doa sebaliknya. Nabi dia doa kawan kecekut tu minta supaya dia bertambah kaya lagi. Dan kawan nak semua ni bagi dekat dia tepi, dia dia. Nabi dia tanya tu. Pada hadis benda nak maksud doa nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama hadis, dia kata, orang yang mula-mula tadi, yang bahim, yang tersebut, yang tamak tadi ni, nabi do'ah, oh, supaya harutah dia tambah lagi. Supaya apa? Supaya harutah makin banyak, makin tukar dia dengan Allah. Makin banyak, makin tukar dia dengan Allah, maka akhirnya itu hukuman Allah bagi dia. Dan yang kedua, supaya lagi banyak harutah dia, lagi banyak hitah dia, di hari akhir nanti maka dia ni nak jadi susah gitu. Sedangkan kepada yang kedua ni Nabi SAW. alaihi wasallam kan terdapat tanda untuk dia walaupun duit tak banyak mana tak melimpah ruah tak kaya raya tapi cukup makan dan cukup untuk dia taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Jadi sebuah hadis lain dia cerita tentang Abu Dharr al Ghifari radhiyallahu anhu. Satu malam Habib Mayamisha nabi keluar di belakang masjid nak balik Abu Dharr ikut belakang nabi. Malam itu kata Abu Dharr malam bulan terang. Maka dia boleh nampak Nabi, boleh nampak susuk Nabi, dia boleh nampak tubuh Nabi, boleh nampak Nabi, tengah Nabi. Tapi dia tak mau pergi dekat Nabi. Bagaimana cara Nabi berjalan, nampak macam Nabi nak berjalan sorak. Maka dia tak mau ganggu Nabi, Nabi SAW. Dia ikut dia. Nabi sedar, Abdul Zah ikut dia. Nabi bawa Nabi, panggil. Abdul Zah maidennya bilahul nabi dekat nabi qala nabi sallallahu alaihi Wasallam nabi kata nabi kata inal muqfirun wa al-muqillun yawm al-qiyamah illa man a'taahu Allahu khairan nabi kata faj'ala yaqtuu an yaminih wa himali wa bayni yadayhi wa wara'i wa 'amila fihi khairan Nabi kata adalah ni ada report yang tengah-tengah tadi Nabi kata apabila pemain jenis Nabi kata innakum mukthirin sesungguhnya orang yang telah kau kaya mukthirin kafir kafir dalam dunia banyak halobat -hal banyak, hal -hal banyak. illa la sesungguhnya orang kalau telah kau kaya hukum muklun di hari kiamat kebanyakan depa hari kiamat itu mukthir bukan muslim Amal dia tinggi Nabi ke dalam Bukan semua Kebanyakan orang Bila terlalu kaya Amal tinggi Nabi ke dalam dulu Betul tak? Betul tak? Kita kena kita Kita ada masa main mesin Kita ada masa cuma kita jadi kaya-kaya Susah kita nak berlaku Nak tinggal rumah Nak main mesin Takut kawan Tak ada kan? Kepada orang yang dengan lubik yang berjanji Allah Taala, maka nanti Allah Taala akan diwaralaki kebanyakan orang orang yang kaya ini, dapat ini, mungkin luar Hari alikyama al itu dapat al halus. Sikap amal di depan Allah Taala, Allah Taala. Illa man aqtaq waqo khairah. Mereka orang kaya tetapi Allah Taala tidak padanya. Dia orang kaya tetapi Allah bagi dengan Dia sayaran. Allah bagi baik kepala dia. Apa dia yang kata kaya? Apa yang kata baik kepada orang kaya ni? Nabi kata, Faja'al Allah. Faja'ala yakuntu'u al yamini wa himari. Wa baina yadaihi wa warahi." Orang kaya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia ni satu orang yang mau membahagi-bahagikan kekayaan dia. Kanan dia, kiri dia, Orang yang duduk depan dia, Dan orang belakang dia. Allah bagi dia jadi kaya, Allah bapak pintu resmi dekat dia, Allah bagi senang pada dia, Tapi dia pengubah, Dia general. Dia satu orang yang jauh dalam masyarakat dia, dia tengok, Dia tengok, dia lepas ke kita tengok, dia lepas ada orang macam ni Dia dia tak suka apa minta ke Tapi dia suka kalau dia makan apabila -apa dia pergi Kebanyakan orang lain ada yang menjauh Dia bila orang minta, dia terima Tapi kalau dia tengok, dia sendiri tengok, dia nampak Orang yang kena jauh lebih berani Dia suka macam tu dia menilai orang yang dia patut bagi, bagi Dia tak suka orang yang minta kepada dia Yang penting apa dia? Bagi. Dia lagi Orang kaya yang ada sifat generous, yang ada sifat Pemobat yang boleh dupati ini Orang ini orang kaya yang dipilih Allah Dan diberikan kepada dia Kaya, diberi kepada dia kebaikan Khair yang Allah bagi kat dia Kebaikan yang Allah bagi kat dia suruh, Menyebabkan dia jadi pengubah Dia mudah bagi dekat orang Wa'amila fihi khairah Bukan sahaja dia mudah bagi dekat orang Wa'amila fihi khairah Dan dia beramal Dengan amal kelajikan Dengan berhubungi yang Allah bagi dia bersujud dan menerima hidayahMu jawab. Habislah kita berdua semua. Kita kena musik, kena musyrik, kena kena corak, kena kena kuiyah kemudian kita dengar hadis Nabi kata, jika mati adam, dia amal. Bila mati satu adam, satu manusia habis. Sumber amalan adalah kita mati tidak berapa tidak apa? Illa Minta lagi. Meningkat orang mati ada tiga jalan aja pahala berikut ini. Ya. Tidak ada jalan keempat kerinduan. Ke tiga jalan aja yang ditambah pahala pada orang mati apa dia pada fatiha jariah. Maka itu ada buat sedatar jariah. Pasang kita ini disurau misalnya jariah. Selagi mana orang mati tertidur pusing aja pahalanya berikut ya. ini. jalan Al-ilmin yun takwa'nubih Ada umat kehidupan Al-ilmu Manfaatkan ilmu pada orang Al-ilmu yang diberi hidup Dengan izin Allah Ubaq wapak ramai orang Wapak ramai orang kerana ilmu dia Kerana ilmu dia Allah berhidayah saya kondol mana dalam waktu kehidupan Ada hidayah yang putih Itu daripada dia Pahala berjalan-jalan mati lah berapa lama pun pahala tu jalan. Awalla lati salihin yadawlah atakun anha faday dia tinggal Allah anak, anak ini juga angkat tangan minta ya Allah Allahumma adzi wa walidayya. Ya Allah ya Allah alhamdulillah na'budu amkul ya Allah. Ingat ni hajat pahala tu Mati berapa lama pun pahala tu Bila kita ingat bagi hadis ni kawan, ingat benar dalam hati. Keintapan kenal dalam hati. Menyamanu pun haruslah yang kita hingpu, hingpu nanti dengan yang dituntut. Pokoknya oh, keintapan juga lah. Oh, yang ini Kalau oh, kita ada kawan, kita ada kenalan, kita ada lembati, kita ada sepasahko yang dia nikah ayuh-ayuh kita tahu. Hari mati dia, kita hadiri penterungan dia Kita duduk di tepi liang duduk tengok mayat berurut Masa itu melukusi dalam kepala kita Apa dia? Ini kejayaan dia berubah dia Apa dia? Keingkapan dia dah Ketua perempuan di masa. Lain apa dia? Kalau ada amal Itulah yang ikut sama dengan dia sebablah harta yang dia sampai ni tiga hukum maut dok cari harta ni yang harta dia sampai berkeli dengan orang kalau nak cari harta ni yang salah harta dia sanggup menipu dia sanggup bohong dia sanggup rasuah dia sanggup buat benda haram kerana harta ni semua ni tiket balik dia ke neraka ni contohnya insallah orang datang dia eh. tahu, semua orang bila ingat benar ni kita tak tahu Bila kita nak mati Tuhan nak pagi kita Bila kita tak tahu Tak tahu minggu depan Tak tahu ke hari Senin depan Tak tahu bulan depan Tak ke depan Tak tahu sejam lagi Tapi pada hari ini Allah SWT Tuhan -tuh, boleh bayangkan Kalau lah Kalau lah kita ni Tahu kata kita nak mati bila Agar, agar apa kita nak buat dekat-dekat kita nak lagi Macam orang yang dijatuhkan hukum mati Di penjara Dia ada bilik akhir Kalau di penjara ni, dia melihat dia ada bilik akhir Kita tengok orang yang duduk bilik akhir ni Dia dah dimaklum dah Pagi itu, pagi itu waktu pagi Dia ada kenal kenalan tu Tentang kita tengok dia malam sebelum dia kenal kenalan tu Tentang kita tengok dia, macam mana keadaan dia kalau dia orang tak beriman, kepada Allah, dia dah jadi gila kan? Dia tuhancuk kepala dia dah ke dinding sampai orang dengan masuk ini pak, pak, dia nak dia jadi gila. Kan? Kalau dia orang yang terutama, dia beriman kepada Allah, dia tahu dah pagi esok lima setengah, orang nak datang dia, Macam tu dia ke air, yang tak lekang, tak kerja matang, jenak pun, tak lena, tak lalai, tak apa, semayang baca Quran, semayang baca Quran, semayang baca Quran, itu orang nak mati. Perti apa? Perti dia tahu esok di setengah pagi dia nak kena gantung. Mati tak mati, dia nak kena mati. Perti apa? Perti hadin kata dihukum gantung sampai mati. Orang yang berjumpa masalah mati ni tuan Kalau tuan-tuan pergi jumpa dia, tuan tanya dia. Amal tak Allah macam aku nak bagi? Apa? agak apa jawabnya? Dia lima setengah pagi tu. kita pihak-apak dia Amal tak ada satu orang nak rekamnya satu orang dulu. Kita semua Agak-agak ni orang tak tahu kata itu lima setengah. Dia nak mati. Kita pihak-apak kajian. Ada satu orang nak bagi sejarah orang di mesej itu orang tak tolong orang mereka semua sama dia orang yang tahu esok ni esok lima sengah dia tak kena hukum dia mahu apa orang budi dia syok nak dia dengan orang budi dia orang yang tahu kata esok lima sengah dia tak kena hukum yang dia mahu apa yang dia mahu dia mahu ke amunan amat sebab ada orang tu dia, betul aja lain aku tak Aku cuma harap apa kat aku. Aku nak nabi kalau siapa boleh bagi tahu dekat aku. Kata Allah ampun semua dosa aku. Pasti yang aku nak dengar. Lain tumbuh aku tak nak. Semua kata nikmat dunia ni semua aku tak nak. Tidak bermakna kepada aku. Aku mahu fadhilah. Aku mahu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tahu kata dia tak tak lagi. Dalam hati dia apa dia? Takut. Degul. Cemas, cecut, takut, bimbang, pikiran buntu, kacau belau, macam-macam orang jalan ke, jalan ke, dia tak jodoh ni. Temu masa lalu pejalannya. Second lalu pejalannya. Teringat dia dengar. Dia dengar macam mana lagi? saya satu pagi, saya-saya pukul dua pagi, saya-saya pukul empat pagi, saya-saya pukul lima pagi setengah jam. Tergadai kita jumpa kalau sendiri kita hidup sambil. Alangkah baiknya kalau kita menguji ada perasaan macam tu. Perasaan yang kita tak tahu bila, kita nak kita sendiri bersedia. Dalam sebuah hadis, Ansharabiyyallahu anha dia kata, katakan, Aisyah kata, "Ma ahadan ahadah bihaun maut, bade ladi rai'atu min shittah maut Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah RA Dia kata apa? Dia kata tidaklah aku ni rasa jalan Rasa cemburu Tengok orang yang mati muda Aisyah Aisyah kata aku ni kalau tengok orang nak mati Aku nampak dia macam mudah mati Aku rasa jalan Aku rasa cemburu Aisyah kena Pasti, pasti bagian yang saya tuh, dari janda ra Imam Rasulullah SAW. Jadi, apa makna atau demo macam mana periyanya Nabi namadi. Nabi? Namadi. Nabi Nabi hadis cerita macam mana Nabi doa di pangkuan Masya Allah minta ayat satu kata, satu baris, satu perkara. Aisyah dia ambil Nabi celur tangan di nelayang, Nabi minta doa, Ya Allah mudahkan aku menghadapi sakral benar. Aisyah tu tengok pada itu. Aisyah kata selepas aku tengok macam mana susah punya Nabi nak bercerai nyawa ni. Kalau aku temu ada orang lagi nampak macam mudah, aku jadat. Maknanya apa? Maknanya tak ada orang Makin muda, walaupun Ba'ir nampak muda Tetapi kegeletan, kepayahan dia nak kenaknya nyawa tu Hanya Allah yang mengetahui. Belum bercakap soal tak lagi dia masuk Rumah apa? Belum lagi, masa nak Percerai nyawa tu, gentilnya Tak hancur macam mana? Dengan kekacauan, dengan kacau binau, dengan gambar film lama zaman abu dia semua mau balik, Dengan iblis main nak tapi dia dengan macam-macam macam, -macam tu. Dulu dia tu tu yang dia panggil sakara, kalau sakara maksud dia apa? Mako. Yang dia panggil sakara kalau mau sakara tu maksud dia mako. Mako tu maksud dia apa? Orang Oh nak mati ni dia separuh setengah separa sedang. Dia tak sedap sepenuhnya dan dia pun tak sampai nombor. Dia separa sedang. Lepas eh, dia bergeruk dengan macam-macam bayam-bayam ni. Maka tu, tuan, Nabi cakap apa? Laqinu mautakum La ilaaha illallah Yang tu punya. Tamu kalor-kalor. Piduk di telinga kanan dia La ilaha illallah Limah. Tamu orang lah, ni. Eh. Tama-tama dia beratuh ni. Anak dia cuwazi abang kau. Anju wameh du pegang tangan ni. Ayolah dia minta ampun. Ayolah dia minta. Tama-tama dia. Anak minta ampun. Anak minta maaf. Anak sebelum tu, masa dia duduk sihat. Dia minta ampun dekat dia. Masa dia dalam syakirah. Dalam jumlah buk. Dengan suasana. Pergerutan. Nak mati ni. Bagi dia habis. Mengenai khabibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang apa yang kita jaga dalam mubabih ini adalah sesuatu yang saya janjikan semua akan lalu. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita melalui saat itu. Mudah-mudahan mubabih itu memberi manfaat kepada kita semua allah Kita mulakan kajian surah Al-Ikhlas jilid 4. Nurul Ikhlas jilid 4 muka surat 142. Kita masuk surah Ar-Rahman makkiah. Surah Al-Rahman. Surah ini terdiri dari, daripada ayat-ayat maki, ayat-ayat ini turunkan di masa. Dan Surah Al-Rahman ini adalah surah yang Diturunkan selepas daripada Surah Al-Ramdul, Surah Al-Ramdul, Surah Buw. Dan di antara isi kandungan Surah Al-Rahman ini, Allah Subhanahu Wa Taala naik kata kata Allah yang cipta kita dia kita ni Allah yang buat dia nak kenal apa? dia nak kenal lupa <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu dalam surah al-Rahman ini kata selepas Allah cipta kita selepas kita lahir ke dunia ni Allah yang ajak kita bercakap ni kita mai kita boleh bercakap ni Allah ajak dengan berbakat ribu bangsa berada dalam dunia ni Allah ajak imun Bukan orang Arab saja Allah ajak Orang Melayu dengan rumput Melayu ni Melayu Jawa, Melayu Banjarm, Melayu macam-macam Allah ajak bangsa bangsa kita ni Surah ni nak bagitahu kan kita benda ni dalam surah ni Allah nak cerita kata seluruh makhluk cintaan Allah dia ada expiry date dia. Seluruh makhluk. Makhluk ni apa-apa benda yang kena kita, Manusia kah, menantang kah, pokok kah, bukit bukau kah, apa juga alam cekarawala, tahari, bulan bintang, apapun. itu makhluk. Benda yang kena kita, Semua makhluk akan dinantang. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Benar-benar ini Dalam ayat yang kita Dan yang menariknya Surah Ar rahman ini Ialah apabila Allah subhanahu wa ta'ala Undang satu ungkapan Sampai 31 kali Aku ungkapannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat itu pada ayat Allah ira bilah tiga bulan tukan Kadang-kadang orang dengar cerita macam tu, Allah cerita dulu dia bagi apa kat kita. Dia cerita nikmat Adebergi kat kita dia cerita one by one, satu persatu. Dia cerita apa dia bagi kat kita. Seluk dia cerita semua benda ni, dia tanya, "Bagai ai Allah Rabbikuna tuzdiban." Dia kata, "Maka nikmat Tuhanmu satu yang kamu nak dosa." serta yang ku bagi semua dekat yang hal yang menazinai hal yang nafikan kata hati Tuhan tadi A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Amdaman Al-Quran Tuhan Ishak Menyusul Bermuda Tuhan Ar-Rahman itu mengajar dia akan quran kepada mereka yang dikelendaki baca dan dikelendaki faham Allah subhanahu wa ta'ala dia setak ayat dia setak dengan nama dia Ar-Rahman, itu nama dia Tuhan yang maha umur alam Al al-Quran Quran yang dikatakan baca hari-hari ini Allah yang ada. Dalam 30 yuduk Quran, dalam 6000 ayat lebih yang ada di dalam Quran ni, Semua itu terkandung segala rahsia, langit, bumi dan segala-galanya. Allah ajab kepada manusia. Bukan hanya Allah ajab kita bagi lebih baca, Allah ajab kita bagi faham. Allah bagi dekat kita kekuatan untuk nak mengamalkan tujuan ayat itu. Begitu. Maka ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu Dekat ilmu zahir dan ilmu batin Ada usmu dan Al-Quran ini Sermang Allah Telah menjadikan Allah akan manusia Dia beritahu Manusia jangan sekali-kali ingat dia jadi sendiri Allah kita dia Izin Allah menjadi adab dia jadimu ke bumi ini dia minta ke, dia tak minta ke Dia mahu ke, dia tak mahu ke Allah minta dia ada, dia muka bumi dia ada Dia tak boleh, lah lepas Kenapa dia kata, oh, tuhan aku tak minta Dia ke dunia ni, maksud Tak boleh, Allah mahu amada Amada Begitu Maka mengajar akan dia kenyataan Yang membesarkan antara kemanusiaan dan kelihatan Allah jadikan manusia dia tak rasul dan mai dengan tuhan boleh kita untuk kita ikut Allah mahu manusia ni jadi manusia Allah tak mau manusia jadi binatang bagaimana kerana Allah sudah cipta binatang binatang dengan kebinatangannya manusia mesti ada kemanusiaannya begitu maka Allah jadikan manusia itu bertutur dan berakal. Yang Allah tak bagi dekat penasar ni Allah bagi dekat manusia Manusia boleh bercakap Manusia adalah akal Boleh fikir. Allah bagi Yang dapat ma'rifah ma Yang dapat kenai Tuhan Yang menjadikan dia Dan dapat ma'rifah ma Yang dapat kenai Akan akan dirinya Yang kena jadi Dia Bila Allah jadi dia Dia kena kenai dia sabar Dan dia kena kenai Tuhan dia Apa yang berlaku kepada Fir'aun Ini dia terlupa kata dia makhluk Allah kita dia berangkan dia Tuhan maka itu, dia kata tu dia adalah ana rabbukumul a'la aku Tuhan kamu yang ma'ali aku boleh bagi hidup aku boleh bagi mati Allah Firaun sudah lupa kata dia makhluk kita Tuhan dia berkata dia tu Maka Allah subhanahu wa Peringat dalam surah Al-Rahman Allah berkata manusia Bila pula bagi Quran dan kasir Dia kena-kenai diri jahat Allah Dia, dia kena-kenai kerana dia ada Tuhan Tuhan dia ni macam mana? Dia kena kenai. Baik. Dia kata, dan ketahui hukum agama Tuhannya dan kerja yang membawa makulahat dan membawa murahat kepada dirinya dan lainnya Dia kena boleh beza Kalau buat negeri ini, menfaatkan murah Kalau buat negeri ini, menfaatkan murah Dia kena boleh beza Itu yang dalam perkah, dia kata, mumayin Memayis ni maksudnya orang yang boleh berbeza Baik buruk Boleh berbeza di antara hitam putih Boleh berbeza antara laki-laki ubat Itu orang memayis Kita kena ada sifat ini Sifat memayis Kalau ubat yang ni baik ke tak baik Kedudahan dia Itu kita kena fikir Maka segala ajaran itu Ada dalam Quran yang Quran itu sebenar-benarnya ni'mat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Quran ni ni'mat dia enggak orang yang dia baca Quran tapi dia tak faham pun dia boleh rasa ni'mat Quran ni apa dia? tenang tenang, rasa tenang rasa tenang ni'mat kalau kita suka Quran dah berlaku pasir saya masih kena rehat dalam dulu ni Saya Quran Sebelum dia berbagi kebenaran Masuk main Quran dan baca Tuhan menang, tapi tak ada saya baca Tentang dia baca, lupa, lupa Baca, baca, baca Baca, baca, baca Dia mengatakan Itu tak ada Allah Bila dapat aku nak mahu sahab Quran Aku baca Allah yang mengesah Memang Quran ini setidak-setidak ni'amah Quran ini apa dia? Tenang, tidak. Jadikan diri kita segera, Kok cerita pun? Satu hari masih sekali baca Quran. Kok cerita pun? Kalau tak dan baca lepas suruh, carilah lepas al-shabah, carilah lepas zor'ah, ataupun ada baca punya sebo' baca ni sebelum kita baca. Selain daripada surah al mulk mesti baca hari-hari macam Nabi pesan Surah Raja. Selain daripada itu, Quran yang kita baca. Tak daripada surah Al-Baqarah, baca, baca, baca. Kalau kita baca semoga setengah satu hari kita baca. Setahu jadi segi sekatan. Tapi kita kena komen. Benda ni. Kita kena paksa diri kita Aku mesti buat benda ni. Sampai satu tahap Kalau kita tak baca Kita rasa ada benar Tak settle hari ini Sampai macam mana Kita dengar Macam mana kita boleh Buat diri kita dengan semayang ni Kita dengan semayang ni Lagi tak semayang Dia akan terima Lagi tak semayang Dulu perasaan Tak kena Lagi tak semayang Dulu perasaan Ada benda yang, yang Aku mis Tak mana-mana -mana. Macam tu kita rasa bila kita tak amai Macam tu kita kena rasa bila kita tak baca Quran Sebab apa? Hak kita dah baca ni Dia beritahu Quran itu nyaman ya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmatkan Allah okay. Dan setinggi-tinggi pada anbiya dan awliya dan fadihin Barang siapa yang merupakan dengan Quran dia ya. Satu orang dianggap tinggi kedudukan kedudukannya Kalau dia dengan Quran tak bercerai tanya tulang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia dengan Quran ini setia kepada Muslimin dan muslimat rahmat tawfiq. Ya. Maka pastilah lepas dia daripada kebinasaan. Allah akan perlihatkan dia. Dan barang siapa tinggalkan Quran pasti binasa. Ya. Tinggal ini bukan tinggel tak baca saja. Tinggal dalam aspek kehidupan binasa, binasa. Quran tak ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Quran tak ada dalam kehidupan masyarakat kita. Quran tak ada dalam hidup bagi negara kita. Bina kata kita. Bina kata. Pada apa? Sebab Quran ini Allah sudah jadi. Siapa pelihara dia? Allah pelihara orangnya. Firman Allah. Al-Syamsu wal Qamaru bi-Uzban. Matahari dan bulan berjalan keduanya Dengan kisah yang telah ditentukan. Jadi teratur dengan keduanya Kebanyakan kerja ibadah Dan kerja alat Dan muslim dan tahun dan bulan dan lainnya Allah pergi jadi bulan Allah pergi jadi matahari ini Guna dia cukup banyak Bulan dengan matahari ini Guna dia cukup banyak Matahari kita nak tahu Terima kasih daripada subuh nak kena tengok matahari tak lagi jenis Zohor matahari lijah macam mana bulan dia untuk aibadah Allah bagi jadi matahari Allah bagi jadi bulan dengan kegunaan yang kalau kita nak dengar panjang selera itu yang sekirah-kirah kalau dikiranya Allah tiadakan matahari apa nak kalau Allah tiadakan matahari apa nak jadi? maka di situ bahawa manusia tahu pentingnya masalah macam tu kita manusia macam tu Allah bagi kita sehat kita tak rasa sihat tu berharga tak rasa kita rasa biasa tu lah Tuhan bagi tadi masa tu bahawa lalu ingat kuih sihat ni betul-betul tak boleh-beli dengan diri masa Allah bagi sihat tak rasa sehat tu satu anugerah Allah, satu nikmat tak rasa apa-apa biasa. Cuba budak baliklah bila-bila tak apa, ni tengah maghrib, kenapa tak balik juga? Biasa. Biasa. Eh, kita kan dah lapan lebih dah ni meja tempat tu, alhamdulillah sok pendek tapi panjang lagi, tak ada orang dah haul Biasa. Biasa. Allah bagi dia sehat biasa dia ya? sihat. Bila dia sakin, baru dia tahu benar-benar luar dia asas Baru dia tahu, ni'mat syahat Tuhan bagi itu. Muslimin dan Muslimah yang dirah mencapai walnati mu wa syajaru dan rumpun yang tiada berbatang dan kayu yang berbatang itu sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yakni tu patok keduanya barang yang dikehendaki daripada keduanya seperti sujud orang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu apa dia pokok-pokok ini daripada pokok banyak hak tetap beruji apa-apa itu sampai kepada rumpun hak tak ada, tak ada batang-batang ni, semua susuk-susuk kepada Allah Allah Dengar, mereka patut kepada perintah Allah bila Allah kata untuk, tu yang perlu tanah unduk Allah perintahkan semua untuk. tepi mudik tu bukan tak ada apa, ada pokok, ada apa tapi bila Allah kata ila'ara dan hai'an ayya'u lada'u kun faya'u turun so, naik dengan bapa-bapa lak boleh guling dengan apa ada-ada semua guling turun turun suruh dia turun dia patut selalu naik tuan itulah satu contoh boleh buat 1000 contoh larut yang kita turun buat tengah elok so, tu, kalau Allah perintahkan bekas dia aku mahu punan ni jadi lari tiba-tiba jadi punan ni ini gunakan dekat terobang. Nelayan bangkit pagi nak pergi ke laut, tengok-tengok macam -tengok, macam terdampar ikan-ikan daripada ikan hiu pau, apa ada macam tu sampai bekas dua tahun ikan tu terdampar di pantai, kemudian sampai ikan kecil-kecil, macam -kecil, ke tu ada banyak. Nelayan bila tengok macam tu jadi takut, Bagi apa? Tsunami. Pengalaman tsunami. Tsunami nak jadi yang itu dia jadi macam dulu. Dia hendak main dulu, isi tahu ni, dia hendak main mati, terdampak di pantai Pada di bawah pula tak. Hentak main dulu, tapi pengalaman tak tak pada tu. Tengok ni Allah ni, pasal apa? Ada orang bila main rasyul, tak ada apa ke apa tsunami nak main. Minggu empat jadi macam tu, dia baru takut. Takut, takut jadi tsunami. Tapi pihak ni berita kata, tak ada tsunami. Dan Alhamdulillah tak jadi. Dia di, duduk main bulan dua belah, ni nampak bezan pasal apa ni ayat ha kita nak baca ni Allah nak bagi tahu kita apa semua makhluk tunduk perintah Allah kalau Allah mau jadi laut tenang tiba-tiba jadi bergelora Allah kalau dia mau jadi bukit yang pecah tak ada siapa yang dia dia boleh runtuh kalau Allah bukan benda terjadi, benda itu tentu akan jadi. Patut apa? Patut Allah kata semua benda ni ya tuduh semua tunduk kepada perintah Allah, subhanallah wa ta'ala. Reita kita kat bawa, Saudara-saudara. Kan? kita kat bawa, tu orang semua tahu kita jadi jasa beta. Kita bukan daripada Bani Reita sampai 6 ter go untuk menyedah. Ada adik orang Amjad tu, 6 ter bagi reita Allah tukar menyedah. Sampai kita jin tekang tengok jalan ni. Bila tari ni dengke ke tu minyak hitam tu. Tanya dia pula pening hang minyak ikan tak tukar dia. hitam tu apa? Ganti cerita. Min cerita kena dengan India dan orang Ada orang macam mati tapi ada orang dia jandar khayda. Minyak hitam tu boleh pergi 10,000 km, 7,000 jadi jugak. Dia jaga khairah Steering ni kalau lepas lari sikit Dewa alignment Sikit dah lari sikit pada angin bubur Bukan bagaimana lari Lari angin bubur Lari sikit Dia beri di kedai So, lain alignment Dia jaga khairah Macam tu pun yang jaga Hari abah mahu Ketak tu jadi kemalangan Dia jadi Dia jadi Pasir apa? konteks kenderaan pun untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia melihat, "Selama waktu dan matahari Dan langit telah angkat Allah akan dia daripada bumi. Antara keduanya di luar masjid tau Antara kita bumi nanti langit, maka kata, langit itu dia kata di masjid tau perjalanan. Langit itu dia kata kita berbeda, bagi kita enam waktu awal bawah ceruk langit nanti langit. Yang angkat tawang kata naik tu adalah dia melepasi langit kah Ataupun dia sebelum langit Untuk Al-Qur'a Hadis quran ni Umumnya cerita Langit ni dia dengar apa? Dia guna dalam lapas plural Lapas jamah Kalau simbolnya Kalau satu dia panggil asana. Satu langit Bila dia sebut Satu langit Makanya ada banyak langit Hadis beritahu Banyak tu apa? Tujuh Bumi Dia wal-aw Lapas hingga Satu Bumi Jadi kalau orang Melayu kata Tujuh petala langit dan tujuh petala bumi Dia pun berbohong Bumi al-aw Satu ke Dia bukan tujuh Satu ke dalam Dia tak ada tujuh petala bumi Langit ada tujuh dan manusia hari ini dengan kemajuan teknologi yang manusia capai adalah manusia sudah menembusi langit walaupun langit yang pertama ataupun dah Allah saja yang mengetahui. Kita baca dalam hadis cerita Nabi semasa Israq dan Mi'raj Nabi nak lepas tiap-tiap satu tu satu satu langit satu malaikat ada. Artinya pula dialog antara Nabi Jibril dan Dewa penjaga nami tiap-tiap satunya. Tak tahu kalangan kata-kata yang dipakai semah apa semah teks apa dia lalu apa itu bi wa Allah taala ila ta'at. Tapi pokok pangkalnya langit ini Allah Subhanahu wa taala angkat dan mizan dan menghantar Allah akan timbangan keadilan di dalam bumi. Iaitu hukum syarak dan segala suruhannya dihantar ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala Dia hentak peraturan main dekat kita Peraturan ini main di mana? Main dari kita, Quran Quran itu dihuraikan oleh apa? Dihuraikan oleh Nabi Salallahu alihi wa ta'ala Maka peraturan Nabi itu jadi hadis Maka hidup kita di atas dunia ini Mesti yang menjadi gailan Menjadi garis panduan dia Quran dan hadis nabi Maka itu hidup yang betul Hidup yang berperaturan Begitu Tuhan buat ini dia cukup sistematik Tuhan dia bukan jenis yang suka jadi injak dia buat satu benar cukup sistematik dia buat bumi dia hantar manusia mana yang bumi dia buat tuhan kitab dia dia nanti nabi daripada kalangan manusia dia hantar malaikat untuk buat tuhan mana ini bagi tahu dekat nabi dia buat semua cukup sistematik manusia yang pertama yang ikut sistem Allah, dia yang menjadi punca rosak dan kemurungan muslimin dan muslimat dirahmadallah taala firman Allah ala taghaw fil mizan maka jangan kamu zalim pada timbangan keadilan itu Allah turunkan hukum dia hukum syarak atau hukum yang dalam quran maka jangan ada di kalangan manusia ini taghaw beberapa perkataan taw yang kita sering dengar orang sebut tawul daripada kataan tarah maksudnya apa? melampau melampau dia apa dia? melampau ni Tuhan kata boleh kita kata tak boleh Tuhan kata tak boleh kita buat bagi boleh yang tu melampau Allah jadikan manusia Allah nanti nanti di kalangan manusia Allah buat suruh dengan Quran menuju kita ikut Allah suruh Ibrahim mengajak Nabi tentang isikan dengan Quran Nabi serang isikan dengan Quran dengan hadis dia jangan kita Menampok daripada apa yang Allah bagi Allah kata yang tu yang tu maka kita sangat sedih apabila isu khudud dipengarikan tak boleh kalau kita orang Islam khudud itu hukum Islam kita tahu arti kita duduk diam lebih baik jangan buat apa padahal kita buat main kita buat main hukum Allah kita buat main syariat Allah kita buat main hukum syarak yang Allah buat tu turun tak boleh kita tak kita bagi ni harus jadi rosak dalam dalam dunia Nabi kata apa tuan pasti tidak tertegaknya hukum Allah macam tu dia jadi oranglah hari ni di Malaysia kita mesti kena bunuh dia macam ropah umbil dinamik tiap-tiap hari bagaimana? bagaimana kita tidak ikut syariat Allah bila kita tak kita ikut syariat Allah Allah tidak boleh harga kita Allah buat semua syariat dia kalau kita ikut dia boleh harga kita logik macam ni kita ada anak kita bagi peraturan dekat dia ya. abang, abang nak bilang ok, ini dulu orang peraturan kita berada dia Abang, ayah bagi Abang keluar Tapi balik uji sebelum maharid 6.45, Abang ternak balik rumah Mandi mandi semua siap, maharid Kita semayang di rumah Dia balik buka dua belah masa Kita nak sayang kadang Saya panggil dia, kata Abang Saya kata Abang Apa saya abang. abang balik buka dua belah okay. Lagi sekali Abang buat macam ni Kita bagi satu amaran Dia dia balik buka dua belah Dia buat tak entang dekat kita dia tak bagi, tak bagi hormat, tak bagi muka dekat kita. Kita dengan dia jadi macam mas. Anak kita, tetap anak kita, tapi kecewanya kita dengan dia. Kecewanya kita dengan dia. Kita hamba Allah, Allah bagi peraturan, yang ikut peraturan ini. Kita tak mau ikut, kita buat main-main Oh, muslimin dan muslimahnya adalah masyarakat, ya. jangan Nah berpolitik dan nak apa itu eh, hampir apa aja, tapi jangan sampai disentuh. Ha kau Allah semua hal nak buat Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Firman Allah: "Akhirul wazna dilukis dan dirikanlah kau akan timbangan yang akan hukum syarok itu dengan adil." Tak ada lagi Allah bercekan tentang hukum syarak ni Allah kata kamu pasti pastikan hukum syarak terkegap Kalau ditegapkan hukum syarak ni Tentu adil mengharapkan hamba Tentu adil Orang bukannya jelak Dia ditakut-takutkan Tentu bodoh dia pun takut Sebab dia pun sendiri tak faham Tapi dia faham dia nak berat-berat Tuhan kita penjaga susah payah tak ada masa kita dengan keluarga kita kerja kita nak cari rezeki halal kita dah dapat rezeki halal mai satu orang pecah masuk rumah kita bukti tahu tempat kita angkat tiang di rumah dia kita cari susah payah tu kita mau apa kena dekat dia ini? kita mau apa kita mau dia kena hukuman yang setimpal ada hukum yang lebih setimpal daripada hukum potong tangan kepada dia Apa mai Asal hukum yang lebih tertimpal daripada yang lama suruh so, punya. Kita modify, kita tak mau jalan Allah dulu. Kita ubah, kita bakal angkat dia bol dalam dokak. Bol dalam dia, dua tahun. Dia keluar main jadi terurus. Dia masuk dia dalam dia belajar dengan mahal guru, apa-apa macam. Kalau hari itu sebelum dia masuk dia masuk rumah orang dia letak pisau dia dia ambil barang buruk dulu lepas dia masuk dia dua tahun dia keluar main dia masuk rumah orang dia boloh orang buat dia ambil barang. Tapi kenapa dia masuk dalam 2 tahun tunggu dalam satu masuk benda apa dia berkata terung benda apa yang dia buat dulu kau boloh bagi mati bang tak ada api tu lagi selamat. Dia pergi tadi dia tak pergi noh dia tak dari terbaik pak guru, dari pak cik saja dia jadi itu tu. Bagaimana? Bagaimana hukuman yang kita kenakan? Itu itu muka hukuman yang Allah subhanahu wa Bila kita tidak tegakkan hukum yang Allah subhanahu tidak ada jaminan keselamatan daripada Allah subhanahu wa taala muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Maka tatakada, akalannya ulama berkata, dia kata azin olehmu wa'i an adam, seperti yang berkata orang berlaku adil kepadamu. Maka tatakada, kalau kita nak orang berlaku adil kepada kita, kita kena adil juga. Kalau kita mau hormat kita, kita kena beri hormat orang. Kalau kita mau orang sayang kita, kita kena sayang orang. Ini memang peraturan dia. Kalau kita mahu orang tolong kita, kita sendiri kena jenis yang suka tolong orang. Sendirinya Allah bukti dalam hati orang orang lain nak tolong kita. Pada apa? Pada dalam hidup kita, kita suka tolong orang. Mesti kita nak kita jadi sebutan baik di kalangan orang. Muslimin dan Muslimin Mahindir Rahmat. Kerana adillah yang memelihara manusia. Adil kita berlaku adil itu Terpelihara manusia. Karena wala Allah wa la tukhfiru mizan dan janganlah kamu kurang akan timbangan bagi orang yang menyengap jangan tertipu dalam timbangan begitu. Wal ardh wa'aha lil aman dan bumi itu telah dihampang akan dia oleh Allah karena manfaat bagi makhluk manusia dan jin dan sebagainya. Bumi yang Allah hampang Tentu sebenarnya Kita tengok bumi ini Apa yang terhadi kita Memaksusi Allah Wama alaqahada alaqahadah Tidaklah Allah jadikan semua benda ini Tidaklah Semua benda itu yang boleh Allah tak wajah-wajah Tiap-tiap satu ada kegunaan dia Seseorang berikut saya tadi Anak dia kena berdua penyakit Umum Allah awal 20 apa penyakit saraf. Nah, sistem yang unik kebrek yang unik kosakata dia melempuh, korak, korak saraf yang unik kosakata dia melempuh, dia bengkak, dia melempuh, dia pecah Bila pecah bola ni mutar-mutar tak ada. dalam, apa apa? Pergi dekat doktor. Doktor kata migrain Bagi ubat Ubat untuk migrain Dua makanan ubatkan dua jari jadi jari, dua jari makin tahu. Baru nak pergi ke Treatment lanjutan Perawasan lanjutan P.MRS scan okay? Mereka keputusan Harap kata saluran sarah Ke otak dia ada masalah Doktor kata kit macam ni Jadi rasio dia 10,000 seorang dia tak, daripada tu tak tahu nampak Pergi ke Singapura Pergi hospital kerajaan biasa Rikul pergi dekat pakar Neuro Tengok-tengok, dia kata kita tak ada kepataran Dia cadangkan pergi ke hospital Private, pergi hospital swasta Doktor tengok-tengok, dia pun nak buat macam tu juga Tapi kita tak ada peralatan Dia kata dalam kawasan kita Yang terdekat, Singapura saja ada peralatan Dia panggil Gama-naz Gama-naz Bodi macam pisau macam nak belakang dah Dia pakai pancaran dengan orang orang kata Untuk nak na repair orang orang tu pakai pancaran saja, B kena 40 ribu Doktor kata pula selepas buat gamma knife ni lima tahun tak boleh buat apa-apa Lima tahun baru boleh Lepas lima tahun baru boleh kalau nak buat apa-apa Dalam lima, lima tahun tak boleh Baru tiga tahun boleh buat dia juga main balik Problems over problem. Tapi doktor mana pun semua saya rasa tak lewat Tak lewat doktor kata kalau nak try, kalau nak try Kita boleh kita tebuk Kita drill kepala dia tebuk, kita sedut ke dalam dawah ayam ni Tentu yang explode, yang pecah tu sedut ke Tapi doktor kata beti korea dia, dia boleh lupuk semua hidup, betul tak? kalau kita jadi ibu bapa kita nak kata apa? Nak kata okey? Saya setuju. Apa kata ni? Tanya doktor, kalau tak buat macam mana? Doktor kata, kalau tak buat, lama-lama pun akan lumpuh juga. Kita tak ada option. Option yang ada, buat, tapi kemungkinan lumpuh. Option yang satu tak buat, pun akan lumpuh. Oh. Dia kata, tak berapa? Habis nak buat, kata mau buat. Doktor kata, pulang balik dekat saya tak boleh buat rumput juga lah. tapi elok eh, no, buat kan elok eh, no, tak buat doktor kata saya tak boleh kata apa kalau buat mana kita macam gamble, macam tengoklah nanti kalau tak boleh pakai pakai kata apa dia dia rumput So, lah. Dia tadi pun main cerita ni macam mana saya jadi sakit kepala tu bikin yang ni Saya dah buat macam-macam dah doa ni Tiap-tiap malam tengah-malam ni tak boleh tidur dah dengan anak tu jadi macam ni ni Tak boleh tidur tidur 3, Pembel 4 dah dia, bangkit ayah semayang-semayang Minta dekat tuhan suhani sampai teriak-iak teriak. Pihang orang cari tanam mana tempat itu sahaja Oh kita tak tempat itu sahaja Duduk di muntazam itu Oh yang sama -sama tak mahu mengambil kita Jadi kita tahu apa Tuhan tak beri Apa yang benar Apa yang Tuhan tak beri Kita nak handle Kita nak handle dia kita kena faham dulu Kalau benda itu berlakukan Kita macam mana Nak bercakap tidak. Tapi kalau tidak duduk di tempat dia macam mana tak kata-kata dia, Nabi pun bila-bila, Nabi Muhammad Alaihi SAW, Nabi pun tidak semua benda, Nabi kita dalam Allah lagi. Ada benda, Nabi pun, Nabi minta Allah semua satu masa, Allah lagi, tapi Allah lagi yang terbaik baik untuknya. Nabi pun macam itu, apakah lagi kita, tapi saya kira kita kena baik sangra dengan Allah. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang Apa penyakit pun ada ubat dia, Nabi kata. Maklum penyakit apa pun termasuk penyakit ana ni, ada ubat dia, cuma ubat tu nak ubatkan kita pun bilang Allah yang mengizinkan. Tapi kita kena keep on trying, keep on trying. Orang harap tamanah, jangan berhenti jangan sampai dibuat jadi kurafat, jadi berdosalah, jadi syirik pula. Ha, tak nampak okay, kita try, kita try, kita try. Mana nak tahu dalam banyak banyak doktor tu dia jumpa ni, lingkun, lidah, lidawok. Tiada penyakit ada ubat. Mungkin cubaan kita kali yang berlatih kita jumpa ubat dia Allah izinkan dia ber. Jadi kita bawa sahaja asli, bawa sahaja asli. Tengoklah ubat yang kena macam ni. Dia nak kena dari satu tempat dia boleh bincitah, yang dia boleh rasa. Tak nak, kalau tak lama pun tak. Dia boleh rasa. Allah bagi ujian kepada satu manusia. Dengan satu manusia, tak apa. Tak. tak lama. Kita hantar hari ini tak kena wali. Tak kena kita dengan ujian Allah. Macam mana bentuk Allah yang mengetahui. Muslimin dan Muslimah yang berahmat jawa. Sermat. Dan bumi itu Allah empat dia cantik. Kerana manfaat bagi makhluk manusia. Jin dan sebagainya. Allah buat bumi ini bagi kaji manfaat kita. Untuk manfaat kita. Fihat fa'ihatun. Wal-nakhlu zatul asma. Dan padanya yang di pada bumi itu ada buah-buah kayu. Ada pokok pokok rumah. Ada... Yang mempunyai seludang, mayang dan sebagainya seperti pokok damar, Tuhan buat ini pokok-pokok macam-macam pokok, ada mubaligh ini. Ini semua nikmat Allah subhanahuwataala beri walhabbu, walhabbu Wal habu, wal habu dulafi, wal rayhan dan biji-bijian yang mempunyai jerami kulit dan daun ni, gandum, padi, semua itu Allah kuat bagi kepada manusia seperti padi gandum syair ataupun bunga yang harum, raihan, dia bau-bauan. Fa bil ayyi ala'i Maka dengan apa nikmat daripada segala nikmat Tuhan kedua kamu moyang manusia dan jin yang kamu nak suatu. Dalam Tuhan cerita daripada ayat 1 sampai ayat 13 itu Tuhan cerita nikmat hadiah bagi macam ni punya banyak ni'mat Tuhan bagi. Gama ke Allah mendusakkan segala ni'mat yang Tuhan bagi? Saya tengok pada sukar. Daripada ayat 1, 6, ayat 3, ayat Tuhan pun ni'mat yang utama dari apa dia? Ni'mat Quran. Allah bagi ni'mat dekat kita ni'mat Quran. Yang kedua ni'mat kita dicipta. Kita dicipta di dunia ini ni'mat. Allah bagi yang, yang ketiga dekat kita nikmat kita boleh berkata berkomunikasi di antara sama tanda kita nikmat boleh bercakap boleh berkomunikasi boleh berbicara macam-macam bahasa Allah bagi dekat kita nikmat apa mata hati kita Allah bagi itu nikmat Allah bagi tumbuh pokok-pokok yang bermacam-macam dengan buah-buahan yang berbagai-bagai Buah saja, Amin Habudin makan, hidup, oh, Wah, sahaja. Darian, sahaja. ini juga tak tahu, dia mana. tak saja, Buah saja, terian ada terian mengandang, ada terian gandang. Ada terian siam, ada macam-macam. Terian saja, cerita terian saja. Nak cerita beri dia ada makan lekaun, dia ada makan lekaun. Nak cerita apa, macam-macam benar. Allah beri, Allah bagi sebagai ni'mat dekat kita. Allah jadikan angin, Allah jadikan Allah. فبنا بنا بنا حديث نبي صلى الله عليه وآله نبي خطبه نبي صلى الله عليه وسلم فينا خطبه جماعة بمدينة ما تسألوك مدينة في نكماء Masuk main kat Tuhan Abad tadi. Masuk main. masuk main. Dia turut. Sayang dekat Nabi. Nabi tengah dua-dua-dua. Dia sayang dekat Nabi. Dia kata. Ya Rasulullah. Dia kata. Tak tengokkah? Semua dah binasa. Pokok-pokok tanaman-tanaman semua mati, Menantang sudah mati, Bagi kita dah kemakau lama tadi. Wahai Muhammad. Doa dekat Tuhan. Minta Tuhan turut. Tentu dia. Tengah Nabi bertemu. Nabi terus. Angkat tangan. Minta dia ya Allah. Turunkan hujan dia ya Allah. Ya Allah turunkan hujan ya Allah Turunkan hujan ya Allah Nabi itu sebut tu Pokok hujan lah Kutiyah yang kata Nabi ni Tengah tu sebut Dalam petubah jemaah tu Nabi minta ya Allah turunkan hujan Tengah sebut tu Pokok hujan nah. Kata tahapat yang meriwayatkan hadis ni kata sebelum Nabi turun pun Daripada memba hujan ni ya. Seminggu hujan tak apa ni. Seminggu depan, Jumaat pula. Nabi tengah tengok betul-betul ini juga amat. <laughs> Adil Fahid hariwayat Al-Boha ni. <laughs> juga amat. Dia masuk, dia saya pula lagi sana. <laughs> dia kata, betul-betul Dia sayang lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah Dia kata, tak tengokah? Ujjah ni takkan membinasakanmu. Marah hujan ma Nabi dengar Nabi suruh angkat tangan Nabi kata Ya Allah Hawalina Wala alayna Nabi kata Ya Allah Hawalina Turunkan hujan Tapi sekitar Madinah Bukan di Madinah Wala alayna Dan tidak asyik Madinah ini tak habis lagi Nabi itu doa Terhutang berasal Berjalan hujan ini bergerak, bergerak, bergerak Dan Dalam hadis kata sampai nampak Lagi macam jadi satu lubang Bapak hujan semua, pinggir Ke tepi-tepi, hujan -tepi, turun Di kawasan bukit dan lembah lembah so, Tu yang kata Nabi Muhammad Wasallam. Ada ketika Doa dia On the spot Muslimin dan Muslimahnya di rahmat Allah ini yang kata Allah bagi aman dan ni, awan. Dia kata di kajian hari ini kata ada, ada satu lapisan ozon malah ada satu lapisan ozon malah yang ozon ni dia menjadi filter kepada pancaran ultra nampak ini semua bukan ahli sains buat ahli sains jumpa benda ni daripada kajian dia ini penemuan ahli ahlihkan kata ada wujud satu lapisan nama lapisan tu dia bobo kata nama ozon tetapi ozon tu apa tu semacam mana Allah buat bulu mata sebagai filter saya tahu di mana oh. ni bulu mata ni di filter dia penapis cerita di mana saya tahu di kena sampah hati puluh mata jaringkwe. dia ringkuai dia. Dia nutu tu peti amiran jin boko badanya nyok ai-ai ai gen buah dari dekat lumpur sampah tu nutu tu tak menyala, putut tak menyala, putut tak menyala dia dengan pakai tunuk tak pakai baju lumpur macam kedah boleh dia bawa. Tu tengok nak buat dekat nampak atau tin apa minyak petrol ada di tepi. Terpaksa tu. Dia ambil kotak jokok jokok sekali dengan jokok sekali dengan ahli baik ada sambah ahli ni semua bulu tepi bulu bawah ni habis semua eh, ikut jadi tak ada badan kena apa, -apa semua duk tak betul and mole-mole ni bawa dia duduk dalam bilik dalam bilik per bilik air. apa pun ada saya pergi tengok dia dia di hospital tengok Allah jadi muka tahu. jadi macam orang lain sekarang dia kata-kata, dia kata-kata, dia kata-kata, aku tak ada bulu mata ni. Dia kata, aku si, nak nanya, aku eh, tak boleh. Eh. <tuk> bulu masak ni, Jatuhani. Bulu mata ni kata-kata, jelik pun tak boleh. Siapa tahu? Tak jelik apa, dia buang. <tuk> <tuk> nak jelik tak boleh ni. Bulu mata ni. Allah buat ni bukan sahaja. Nak jelik tak boleh. Kita tak tahu ni, datang kita duduk-duduk ni hapok orang banyak ni, dua orang ni, kita tak nampak mata tak kita tak nampak hapok, duk kena filter dengan bulu mata ni, bila bulu mata tak ada tu sebab orang oh, bukuan saya maksud orang oh, bukuan dia kari, macam mana pun dia mingkini ya. dia dia cukong kening pergi jadi macam wayang rina satu lain ya. saja oh, dia tak pernah orang bukuan cukong buru dia tak pernah tengok orang mata bulu mata dia puas pergi lemak kegagalah lah, darah pada apa? pasti dia tidak penyakit ya. Allah bagi jadi itu bulu mata itu ni'mat kepada kita semacam mana Allah bagi jadi awan Allah bagi jadi ozon nikmat kepada kita Allah sebut nikmat ini dalam surah Al-Rahman Allah turunkan syariat kepada kita itu nikmat. Allah jadikan bumi ni terhampak -tah, luas cantik itu nikmat. Allah bagi jadis semua benar-benar Dijijijian, bereh, gandum Daripada bereh kita makan nasi Daripada gandum kita makan roti syangai Kita makan roti pagi-pagi Allah bagi jadis semua benar-benar Kita pakai ni'mat Allah kata ala Allah kata Ni'mat Tuhan Mana satu yang mana Duta Apa lagi yang aku bagi Yang tak cukup dekat Tuhan saja apa lagi yang aku bagi tak cukup? Aku bagi hari hidup. Aku bagi keluarga. Aku bagi anak dinah. Aku bagi sehat Aku bagi rezeki. Aku bagi kebahagiaan. Aku bagi semua benda. Apa benda tak ada? tak boleh nak syukur kepada aku. Lah, nak jawab macam mana kita di masyarakat ni? Eh? Nak jawab macam mana? Ini Tuhan bagi kita pun hidup penampai Seletak Tuhan Tak, tak perlu lupa kita ni Allah saja kita Orang kaiti penyakit penang Orang ni boleh nyawa elok Kita nak nyawa tak boleh Duk sarit ni Mata bukit Duk sarit Tuhan bagi sikit Dia bagi susah penampai Kita rasa susah satu lah bagi ai alah Rabbkuma tukadziban maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu nak durikan nah wallahu alam bagi Rabb antara yang 13 lepas tu dia akan masuk ke neraka dia akan masuk pula cerita qala al insan min salsalin kalqan ini dia nak cerita tentang kejadian manusia Allah bagi jadi manusia ni daripada salsal dia selalu tanah liat kelihatan kering. <laughs> Kalau orang perahu itu Allah mu wabaru. Labu sayur. Labu sayur kau nak buat labu sayur Buat tanah tu itu tanah dijadikan manusia. Selalu tanah ni tanah tu apabila dia bentuk buat sesuatu bila kita jentik debu ni benda labu sayur enggak ada labu sayur. Kita gentik labu sayur tu debu dalam kolong tu. Itu dia falsafah dalam bahasa. Maka manusia ni Tuhan kata wasalahan insan min sal-sal. Dijadikan manusia ini daripada tanah tu. Tanah sal-sal itu tanah yang ada buat Jadi kita akan ni cengok nambu sayung mengadu ingat. Apapun dengan nambu sayung ni tak perlu sandal kan? kita. Kita harus dijadikan daripada tanah itu. Yang doang yang lebih bukan makanan dan begitu selepas pada itu berlaku, dia akan mai ayat-ayat yang berikutnya dia akan cerita tentang kejadian jin. Kita tahu kejadian Iblis syaitan daripada api. Kami iblis syaitan bila Allah Taala dia suruh sujud kepada Adam dia tak mahu. Dia kata khalaqtanī min nār. Dia kata wa khalaqta min ṭīn. Syaitan Iblis dia kata dekat kepada Tuhan. "untuk kita aku daripada api yang menyala?" Allah cipta Adam ni daripada tanah daripada konfal daripada pein daripada tanah. Mendemanalah tubuh aku yang kejadian daripada api yang hebat. Ditunjuk kepada kejadian yang hina macam ni. Apa halnya? Itu jin, syaitan, jin dia tak dijadikan daripada api. Dia dijadikan daripada madih. Azikkan madih. Ada akan cerita anu, pasal kesahihan. Ha, tapi bukan titik ke tanah yang rapi. <SILENCIO> Allah, Malaysia. dengan toikan makan gigi banyu tumbuhlah. Buah-buahan yang rapi enggak apa ha, Rapi rapi sudah. Gara. Ya. Ha. Ini cerita berkiranya. dia. Dia dalam Quran macam mana-mana. Mana. Lepas tu di hujung ayat nanti dia akan cerita dekat kita satu yang sangat menarik. Dia cerita keadaan manusia di mahsyar itu benar. Dia cerita de dekat kita ni manusia di mahsyar itu ni lego mana. Ketika di mahsyar wa nahtimu ala al yawma nahtimu ala aqwaabilin wa tukandu minuna aydihim wa tarihatu arjuluhum Kita baca yaqin. Itu cerita mahsyar dia akan dalam surah ra'na dia akan di dunia manusia ni nakin Allah sil mulut dia Li. Tak boleh cakap mulut tu tidak ada surah jawab tak ada. kita duk ingat mahsyar itu nak kena doa jawab no, no, no. dalam kubur surah jawab ini maksud mulut dah tak boleh jawab waktu kan limuna aidi tangan kita bercakap kaki kita berjalan. Kulit kita berjalan. Mulut sudah tak minta dah. Pada masa tu dia kan menggelenglah, dia tak fikir. Ya. Pada masa tu dia dah bangkit di mahsyar itu, bangkit tu kenailah. Ya? Bangkit ni bila cucu-cucukan kau yang kedua semua. Yaumul Ba'd dia pergi. Yaumul Ba'd, ba'i tsa. Yaumul Ba'd maksudnya hari kebangkitan. Cuk aja istirafin, cuk aja sangka salah yang kedua, kumok kumok kumok kongka. Bangkit manusia macam tubuh cerdawan tak ada. Bangkit tu kenai lah golongan beriman dengan golongan yang pudja kenai lah. Macam mana cerdawan kenai? Ayat ayat datang Al-Quran. Macam mana cerdawan kenai Bila kita tahu cerdawan kenai tu benda tu kita kenapa? Kita kenapa? maka dengan itu kita pasti dulu dalam kumpulan kumpulan yang beriman kepada Allah kumpulan yamin dia bagi kumpulan kanan dan kita tak mau kita masuk kumpulan kiri, tak mau kita dah dengar dalam Quran Allah SWT macam-macam ayat, saya tak dengar pernah tu, saya pernah dengar dalam surah Al-Haqsa wa'amman ujiya kitabah di jimani فيقول يا ليت لم كنت حسابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أرنا عني مادية خلق عني سلطانيا في رضا Abalia so, tawa tawa annama an ufiya kitabuhu mishmari siapa yang bila bangkit di mahsyar itu so, terima rekua dengan tangan diri fa yaqul ya laitani lam uktab liya Tuhannya dengan tangan kiri mulut dia kata apa? Ya lailani lam u tadika biya Allah ya Tuhanku ya alhamdulillah ya Tuhan, baiknya Kalau rekod ni tak habaqkan langsung kan Oh dan surah Al-A'raf Nabi kata dia antara surah yang kalau baca boleh menjerakan Ubat kepala Ubat boleh jadi empat kepala pasal dia surah yang menakutkan Bangkit di mahsyar bukan boleh. Tangan kita pandai macam mana pun. Tapi ilmu Allah yang menentukan kanan atau kiri. Munculkan dia kita tak pegang rekod kita. Habis. Dia kata, wallahi adri ma Dia tanya Allah, "Allah tahu taknya?" Kata Allah, tak tahu entah aku apa." Ayahkah baiknya, ni keputusan ni kalau aku tak tahu Hizap amalan aku, aku tak tahu Tak tahu pun lebih baik Daripada aku terima dengan tanggung mungkin ini. Ya lay jahakkan diru khabriah Manusia yang bangkit di masyarakat, dia kata apa? Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan Ayahkah baiknya, kalau mati aku hari itu ni Menutup segala diriah ni bermaksud dibuli macam macam dia disebut macam tu dia kata ya laika kamu mati ke karibia antum kan baitnya kalau macam pemati ego mati tu tutup buku semua tak dok dah cerita dalam kubu, tak dok cerita masyarakat, tak dok cerita rekod tangan kanan tangan kiri, tak dok semua masih melihat di situ cerita. Kalau macam tu alam sangat baiknya. Pasti pada dia jika itu, pasti dia tahu penyakit yang anak namanya dia, pasti dia terima tangan dia. Saya ada lagi dia kata mah ma ma Aku naani, mah lihat aku betul-betul paham, aku bete-bete tahu lah ini, aku tahu Allah, aku tak boleh tolong nak. Mah Aku ma naani, mah lihat tidak memberi manfaat kepada aku, aku yang aku cari sampai tidak cukup mau jual ni. Sultan? Pada hari ini Habib segala kuasa Yang ada sahabu dulu Mata dia itu ada dunia dulu Dia ada sultan Dia ada Sultan, Dia ada kuasa Dia ada dunia dulu boleh tunjuk orang Orang itu boleh kenal Dia ada dunia dulu kalangan semua Orang-orang kata cakap dia orang-orang Semua itu di masyarakat Semua itu dia merintih depan Allah, dia kehendak kami, tuhan kami, dia kejarlah hari ini hampir segan kuasa yang dulu kuasa hari ini tak ada semua tu bos bagai, geng bulan depan ni. Jadi jangan kita alam bulan depan kita ubah hari, kita ubah hari Bukan. bulan depan Februari sembilan ribu dah kita ubah hari. Kita buat hari Isnin minggu kedua, kan eh, minggu kedua minggu kedua hari Isnin, Isnin minggu yang kedua sembilan hari bulan dua, dua ribu sembilan dan seterusnya kita buat. Apula mohonlah dari Tapi leh, wali leh. Jadi kalau tahun ni tentang ingat takut ada lagi mai, jika lagi mai pun tak boleh mai. Saya sudah tahu dari bulan, sekitar beberapa Okay. dan tolong mengisahkan kawinan pada matamu dan kita tanggungkan dengan paksa kapal dan suruh-suruh محمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فتن الله من الدين بجلاء من الغشين اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التويل وهدنا خير ما نرجو المستقيم اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا مرسونا في كنابه اللهم اجعل جمعنا جمعنا قونا وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا قفنا فينا شكل يا حسنا وفي الآخرة حسنا وإنا عذاب النار وإنا عذاب النار وإنا عذاب, وإن عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في العالمين очку are <laughs>